В страху повин світ. Кажуть майже всі бояться тебе, дідько брат У тебе свій і купа друзів вере Але щось не те, коли хохлив в найми Тут на війну тепер Хохли та в репи іздять ж твій авторитет, а ти сидиш, пишеш статтю Надія як сюжет, але в коментах нахуй Хто ти такий? Фортіс, де твій блок, тепер ти просто мрій Твої слова, буря, ти вовки, сегмент, летиш Мрієш, щоб усі боялись, а ти король з вершин Та коменти безжальні, там панує жартів дим Звідки фотос відповісти ти не зміг. Хохли та врапи іздять, де ж твій авторитет А ти сидиш, пишеш статю. надія як сюжет Але в коментах нахуй, хто ти такий Фотос, твій блог, тепер ти просто мрій Хої слова, туря, дивокий сегмент летиш Ми щоб усі боялись, а ти Фоті світ, повісти, ти не зміг На березі Егейського моря сам сидиш Сльози капають пісок У віршах все пишеш Фоті світ, ти твій Розвійся, як дим А ти залишайся мрією Своїх чималих сил Хохли та врапи, здять, Де ж твій авторитет А ти сидиш, пишеш статю Надія, як сюжет Але в коментах, нахуй Хто ти такий, Фотіс, де твій плок, тепер ти просто мрій На березі Егейського моря сам сидиш Зв'язи капають в тисок, у віршах сижать дужеш Фотіс, де твій, розвійся як дим А ти залишайся мрією своїх чималих сил Хохли та вравістять, ти справжній герой Але у світі мене втік. Хвиль, бо великому фотісу потрібен час, щоб жив. Фотіс, ти справжній герой, але у світі мене в ти тільки привід для розмов, тож сиди собі тихенько, десь ти біля морських хвиль, по великому Фотісу потрібен час, щоб жив.